Влизаме в следващата рубрика към новият герой на рубриката По-защитени заедно. Това е чувството. Респект. По-защитени заедно. Кампания на Европейския съюз. Непознатите герои до нас. В следващите минути ще ви запознаем с Ирина Матеева от Българското дружество за защита на птиците. Ирина е сред двигателите при определянето на орнитологично важните места у нас. Те стават основа за обявяването на немалка част от защитените зони в екологичната мрежа на Тура 2000. Ирина е сред най-добрите приятели на застрашената от изчезване, червено гуша гъска, която зимува в крайморска Добруджа, но и на царския орел и на египетския лешоят. През годините е борила с не един и два ветрогенератора по Виапонтика, важен миграционен път на птиците, който минава през България. С аргументи доказва, когато страната ни е в нарушение и работи за това човекът да си спомни, че е част от природата, а не нейен господар. Как хората и птиците да живеят под едно небе, чуете в репортажа на Лора Търколева. Представете си, излизате сутринта на работа. Управили сте си къщата, всичко ви е наред. Отивате на работа, работите, изморени сте връщате се в къщи, за виждате, че няма къщата, нали? Някой просто я махнал и почна нещо друго да прави. Да? За момент, се помислете просто как бихте се почувствали. Защото така се чувстват птиците, когато променим или унищожим местата, на които гнездят или през които минават докато мигрират. Ирина или Ирени. Както я наричат колегите, разбира това усещане, защото обича изучава птиците от дете. Работата и за опазването на природата се цени високо. Един от топ капацитетите в България в областта на екологията, екологичните политики, екологично законодателство. Съчетано с един теренен опит което е рядко съчетание. Много чест хората, които са добри на терен, им е трудно и не обичат да работят с законодателство и обратното. Разказват Ваня Ратарова, заместник директор на природен парк Витоша и част от Българското дружество за защита на птиците и Стойчо Стойчев, директор природозащита в дружеството. Познават Ирина от години. Рени никога на никого не отказва помощ. Звънка гражданин, примерно миналата година, съвсем непосредствено преди Нова година, от Котело, който казва, тук при нас сега иска да направи една кариера, тя ще разруши цялата природа в района, моля те, помогни ни. И Рени веднага се откликва и помага на тези хора. Страшно общителен човек е. Много се отдайна. Не си спомням случай в тя да не се занимава с нещо. Дали даден проект, дали някаква инициатива, няма значение. Тя винаги трябва да е там. Гори в работата си. Абсолютно. Споделя и Николай Георгиев, дългогодишен доброволец към дружеството. Урокът, който е научил от Ирина. Да не се отказвам и да преследвам упорито целите си. А самата Ирина описва работата си така. Общо взето съм човек, който винаги се обяснява. И за това, разбира се, има причина. Пример са преговорите по натура 2000. Бях медиатор между орнитологичната общност, експертите, нашите институции в лицето на Министерството на околната среда и Европейската комисия. Европейската комисия е ясни правила, по които трябва да бъде изградена мрежата и да бъде приложено законодателството. Правителството си има свои виждания на нещата и, както всяко едно друго правителство, между другото, гледа да бъде по-минималистично. Без да си даваме много зор, защото това беше част от договора за присъединяване към европейския съюз. не защото чувства вътрешна необходимост при на България да бъде опазена. И сред биолозите и в институциите има сърдите и спомня си Ирина. Единственото, което можех да направя е да имам ясни аргументи за всяко едно от местата и мисля, че го постигнах и с решението на Европейския съд по отношение на Рила Буфер, която беше последната територия от предложените на правителството за птиците, които не беше обявена, са доказа всъщност, че местата, които сме определили, са точно тези, които трябва да бъдат. Подобни битки обаче носят и негативи. Повече от 4 години има една много тенденциозна кампания в медиите, особено от някои, срещу неправителствените организации, че това са хора, които правят нищо, пилеят милиони. И този имидж се създава съвсем нарочно с цел да се дискредитира една част от гражданското общество, която се бори за права. Правото на чиста и запазена природа си е наше конституционно право. Ние като неправителствени организации нямаме много механизми да въздействаме върху вземането на решения. Единият механизъм това е законодателството, другият механизъм е гражданската подкрепа. Крепа у нас отслабва. Ваня сравнява опита си в България с този, който е придобила преди години в Германия. Където да казваш, че си еколог, това значи, че си човек, който мисли наистина за бъдещето, това са хора, които знаят защо опазването на околната среда е толкова важно и как то е свързано неизменно с живота на хората. А тук, още първите години, като се прибрах и думата еколог, звучеше по-скоро нарицателно в отрицателния смисъл на думата, но не е еколожки. девойки, които ходят да протестират, там, без да за какво се борят, или пък как може те да мислят за птичките и тревичките, а въобще да не се замислят и за економиката, или за това какви пари могат да се спечелят от даден природен ресурс. И резултатите не закъсняват. Стигна се дори до стрелба по кола на дружеството през февруари в двора на полева станция Доран -Кулак. Случай, който стойче определя като изолиран, но доста тревожен. Стреляно е с логно оръжие, сирозна запаха за колегите, които използват този автомобил. За щастие пострадали няма. Подобна агресия до сега не е проявявана, разказва Стойчо и допълва, че с хората, които срещат на терен, обикновено работят без напрежение. За него обаче, сред причините за инцидента, може да бъде както негативната кампания срещу природозащитниците, така и политическото говорение срещу защитените зони и натура 2000, инсинуациите, че те пречат на економическото развитие. Пречили наистина опазването на природата на економическия подем, особено важен за някои бедни райони в страната. Категорично подкрепяме те да се развиват и да ползват по устойчив начин природните ресурси, с които разполагат. Подкрепяме местните общности да се възползват от това, но наистина по-скоро се борим срещу големи интернационални компании, които често идват, заграбват това, което е на местните хора и си тръгват. Единствено неправителствените правозащитни организации за момента полагат активни усилия, за да може Натура 2000 да работи за хората. Наскоро завършим един проект за Западен Балкан, заедно с други неправителствени организации, който именно беше за правосъобразни дейности, фермери, които да излязат на пазара, който беше изключително успешен. И се създадаха трайни бизнеси. И ако говорим за въздействие на Натура 2000 върху економическото развитие, имаме такива примери. Много. Лошото е, че не е част от правителствената политика. Не знам защо така. Не знам всъщност, защото бързата печалба огромна на определени хора е много примамливо нещо. Въпросът е, че общественият интерес не е този. Общественият интерес е там, където са многото хора. Казват Ваня и Ирина. Питам Ваня дали породеният вече антагонизъм е непреодолим. Лека по лека, поне на местно ниво, аз мисля, че този антагонизъм се повече намалява. Тогава битката е на национално или на международно? Ами битката е на политическо ниво. Компетентните органи наистина ще се отнасят по-отговорно и сериозно, когато самите хора на място се чувстват граждани, да си защитават интересите, да си защитават природата, защото това е част от техните интереси коментира Ирина. Дели след като години наред се е борила с ветрогенераторите по пътя на птиците, не чувства, че вече се бори с вятърни мелници. Чувствах го в момента, в който една година след като излезе решението на Европейския съд, че България е нарушила европейските закони по отношение на изграждането на ветрогенератори в района на Калиакра. България тогава си позволи нищо да не направи, Европейската комисия по от 3 години изчаква страната ни да предприеме някакви мерки, което за мен е нездравословно толерантно, защото откакто страната ни разбра, че може да прави нищо без да понесе повече санкции, всички тези защитени територии на принципа «Натура 2000» на практика вече не са толкова защитени. Сега предстоят промени в закона за биоразнообразието. Много природозащитници и учени не ги подкрепят ще се създаде риск защитените зони от мрежите на натура 2000 да не постигнат целите си. Да ни бъдат опазани конкретните застрашени видове и важни местообитания. Подчертава Стойчо. Ако простран взора си в близкото, но и по-далечно бъдеще, отвъд протестите и законовите на разбори, ще видим... Проблем, за който доста малко се говори, е доста сериозен и е свързан с горите в България. Има заболяване основно на иголистните гори, което е доста разпространено вече и е до голяма степен свързано с промените, настъпват в климат. Сухите участъци, които се забелязват в Борови гори, те са основно свързани с това нещо. Това се отразява предполагам и на птиците, защото се променят хабитатите им. Да, не само при птиците, а и създава доста предпоставки за пожари, защото много голяма част е суха дървесна маса. Прогнозите за нашите географски ширини, особено за равнините части, е пустиня. Гората е тази, която задържа огромни количества вода, която осигурява така, че реките да текат целогодишно. Няма за кога вече да се затварят очите. Какви птици биха били хората, от които сега зависят птиците, пък и въобще? грижата за природата. Чисто метафорно биме ги опредучили с штраусите, извинявам се, на штраусите. Всички знаеме, как, нали, като има заплаха и те се заравят главата в пяска и този начин смята, че заплахата ще отмине, но <съща> не е така случая. По-добре е да бъдеш по-отговорен и когато си политик, не да обиждаш и да хулиш другите и да показваш колко си велик, а да направиш нещо стойностно. Ако Ирина беше птица? Трябва да е голяма и величествена, <съща> обаче някакси не ми се вписва да е точно Орел, защото Орел е по-мъжка птица, пък Рен е наистина и доста женствена. А въпреки, че е борец... Може би да е червенобуша гъска, за която Рени е направила толкова много и която лети на дълги разстояния. Рени е на това, защото Рени е признат в експерт и на международно ниво от тази гледна точка, птица, която имигрира, е разнася своя опит и познание навсякъде. Голям синегир. Макар и доста често срещан вид и оставаш да зимува на нашата територия, е много трудолюбив, доста ползи има от него, които хората не си дават сметка за тях. Калвач. Като започне нещо и го върши упорито и целенасочено. Самата Ирина смята, че прилича на паструшките. Защото ме е страх от високото. Гледам да съм здраво стъпила на земята, но пък иначе любимата ми птица е орела рибар. И когато спечели трудна, но важна битка, Ирина признава. Някой път се чувствам като урел. Един портрет на Ирина Матеева Рени с автор Лора Търколева, а сега зад рамката на този радиопортрет среща се самата Ирина. Добър ден! Здравейте! Видях, че в най-голяма степен се забавлявахте, когато ви сравнихте, вашите колеги с калвач, който много работи, не се отказва и продължава. И с, разбира се, с червеногушата гъска, с идеята за това, че всъщност се движите и самата вие разпространявате своето знание и се борите за каузата за защита на птиците. Кажете ни колко смелост е нужна, за да се защитите. Беззащитните птици срещу комерциалните интереси на индустрии, защото ние виждаме, ветрогенераторите са една такава индустрия, свързана с енергията, с енергетиката. Хората, които разрушават местообитания на птици, за да строят, това пък е свързано с строителния бизнес и изникването на курорти. Смятате ли себе си за смел човек? Така както го представяте, най-вероятно да. Но по принцип, той е вътрешно нагласа и усещане за това да направиш правилните неща. Когато вярваш, че е правилно, тогава тогава не е толкова трудно. Разбрахме, че червеногушата гъска мигрира от Сибир до Египет и а, има своите специални места в а, България. Какво мислите за тази система за ранно предупреждение, която държавата казва, че ще спира турбините на ветрогенераторите, за да се избегна сблъсъка с птиците? Всъщност това е този особен отговор, който държавата дава на упрека от Европа. Системата за ранно предупреждение е разработена само и единствено да намалява риска от сблъсък на птиците с ветрогенератори. На такива видове птици, като гръбливите птици, които не избягват ветрогенераторите, има ефект. Има доста проучвания международни такива научни, които доказват, че системите за ранно предупреждение могат да бъдат ефективни в места, където няма концентрация на много птици където може това нещо да се случи, когато се следи един или два или три вида, какъвто не е случая за калиакра. Но по-големия проблем в случая е свързан с това, че системата за ранно предупреждение не, из... не намалява риска, не намалява степента на въздействие от прогонващия ефект, който векторогенераторите имат върху гъските или пък бариерния ефект. Тоест, дори местата им за хранене да са там, заради векторогенераторите те не кацат. Тоест, те губят местообитанието си и не могат да се хранят. Когато не се хранят достатъчно, не могат да дадат поколение, когато се върнат в Сибир. По същия начин. Те представляват бариера на миграционния път, когато птиците трябва да ги преодолеят летят по-високо и засходват повече енергия. И това също им пречи, т.е. става по-трудно тяхното оцеляване. За тези две въздействия, които са значителни които, между другото, Европейският съд е а, признал, че има този прогонващ ефект, а, системата за ранно предупреждение не помага. И това е научно обосноване. Тоест, един недостатъчно добър отговор от страна на държавата, виждаме в случая. Другата опасност, лува, отстрелват ли се на наша територия? Видях, че на други места, като Калмикия, например, забраняват лува, точно за да ги запазят. Червена гъска не е ловен обект. По принцип, има резон да се забранява лува там, където има риск за червена гъска, гъска. Ние заедно с ловните дружинки и горското стопанство в района Приморска Добруджа сформирахме друг вид дейност, така наречените м съместни патрули, които всъщност урегулираха този лов, ако мога да кажа. А, забраната е един вид дейност, тези съместни патрули, друг вид дейност, но а, съзнанието на ловците и всъщност а, тяхната загреженост не е по-малко важна. Само преди дни снимката на един окърваван штъркя от Хаджидимово, обиколи социалните мрежи. Вие казвате, че сама по себе си червеногушата гъска не е ловен обект, но и штъркела не е такъв. Значи това... тук не става въпрос за лов. Става въпрос за престъпления срещу природата. И то се наказва. По наказателния кодекс. Не става въпрос обще за лов тук. Ако обаче премерим тежеста на заплахата от подобен тип явления, но и лова, аз продължавам да не. Не застоявам за това, с опасността от несъобразено законодателство, коя е по-голяма? Знам, че от Българското дружество за защита на птиците поискахте отеглянето на закона за биоразнообразието. Ако това не стане, какво всъщност ще се случи? Какво рискуваме? Не случайно се казва правова държава, т.е. основана на закони. Законите са тези, които а, урегулират правилно отношенията обществените. Ако законите са лоши, тогава усилията, които се полагат за опазване на природата, пък и в другите сектори просто ще бъдат безпредметни. Пром... Предложените промени в Закон за биологичното разнообразие наистина са опасни за опазването на природата, за бъдещето въобще на този сектор. В по последните каузи, по които работите, защото знам, че задачите ви не спират, заявихте, че ще сезирате прокуратурата по пресушаването на езерото в Шабла и прокупаването на канала. От друга страна пък асоциацията на парковете ще алармират Брюксел. Как се влиза, с какъв залог се влиза в този тип, как да го нарека, високоправителствени битки, защото като че ли става дума за това... Пак опираме до закона. Ние вече внесохме сигнал, когато има закононарушения, когато а, са нарушени правата на природа, ако мога така да кажа, защото вие като граждане можете да си наймете адвокат и той да ви защитава пред закона, то птиците местообитанията, рибите те не могат да го направят. Ние сме тези, които се борим за техните права. Има закононарушения, установили сме ги не сме съгласни с твърденията на институциите, които бяха представени там на място. И, и всъщност борим се закона да се спазва. Правилно духа на закона, не само буквата. И се борите и да не бъде променен духа на закона и да остане само буквата, формално същата, същата шапка, същата форма, но на практика без да се защитават действително видовете и мъстообитанията. Абсолютно, ли? да. Кои са каузите и казусите, по които продължавате тази трудна задача при положение, че наистина се сблъсквате, чухме го и в репортажа, сблъсквате се с множество кампании по очерняне. Аз изпомням не, не само усмивката, която чухме в вашите колеги, когато ви сравняваха с различни видове птици, но и това как определени медии и определени шефове на така, ключови частни бизнеси в България са ви иронизирали с червеногушата гъска. Сега, например, всички си казват, искаме магистрала към Гърция, и много лесно е да бъдете обвинени, так му вие природозащитниците, че пречите на желанието на българина да стигне до Гърция и до Бяло море. Как се справяте с това? Има много начини да стигнеш там, докъдето си тръгнал. Въпросът е да избереш правилния начин. В крайна сметка, в нашите си становища, анализи, искания, следвайки закона, ние винаги сме се стремили да бъдем конструктивни и по отношение на Кресна винаги сме били така. И застъпваме позицията, че магистралата най-бързо и безопасно ще заведе хората до Гърция, ако мине извън Кресниското дефиле, но тогава ще има и още една много важна принадена стойност, а именно запазване на това уникално биоразнообразие, което е вътре в Дефилето. И още един момент, който към момента не се отчита, ще остане местния път за хората да се придвижват. Защото построили се магистрала вътре в Дефилето, такъв път няма да има. Вашият отговор е магистрала да, но не точно там. Абсолютно, Абсолютно. ще бъде загубено нещо, което няма как да бъде възстановено. То е природно явление, то не е човешка дейност. Винаги сме гледали от тая гледна точка. И още един личен момент ми се иска в финала на нашия разговор. Разбрахме, че се интересувате от народно пеене. Това наистина ли е така? Ами, майка ми пее, и аз пея, но съвсем така, да речем, семейно пред приятели. А дали ще се осмелите сега да ни направите този подарък, да запеете един мотив, една фраза за финал на този наш разговор? Ами, чувствам ви като приятели. Добре, ще се опитам. Пусто мулудо и младой шеми майчора маган. Ише ми махайчоа Рамаган, бе усилице да му дам, Дали да му дам, че как да му дам, Да не го да Рамадан, Дали да му дам, че как да му дам, кому бубайку гледа до благодаря ви, Ирина Матеева от Българското дружество за защита на птиците, за птиците и хората в рубриката По защита... защитени заедно днес. С Лора Търколева ви представихме Ирина Матеева. Разговор за птици, летене, смели мечти за чиста природа. Благодаря ви още веднъж. Благодаря. По защитени заедно. Кампания на Европейския съюз.